Pashëndetet të dashë për me izvazhdojmë të utje përson të i kemi përzilur emra me shkronjen e për femra. Edeba, s'jelje e bukur, edukat. Edibe, edukatore, e kulturuar. Edime, humane, grua për shembo. Edina, dëtë thotë fetare. Evdale, dëtë thotë e vlefshme. Elhame, a jo që falenderon. Elife, e but, e shëqrueshme. Eliza, unike, e qmueshme. Elmaze, diamant, flori. Elmedina, qytetare, e kulturuar, besnike, e fes. Emma, do të të të robresh. Emane, që ka shpres në atë që dëshiran. Emime, nën në loke. Emine, besnike. Emire, princish. Enisa, shoqe, mike. Eribe, e shkalt, e zelshme, e menqor. Erina, zonjë e bukur. Erva, e shkallë. Esila, e, e butë. Esma, e lartësuar. Eshrefë, e çmuar, e, e respektuar. Ethile, që vjen nga një familje ndershme. Dhe Ezibe, Belhol, po ashtu Ezreme, e, e turpshme, modeste dhe e pastër.